Dorit. Dramatizare radiofonică după Charles Dickens. De Horia Lovinescu. Lampagiu, vă urează bună seara. Ce spuneți de ceața asta? Parcă întreaga Londra s-a îmbrăcat în funingi. Așa o știu, întotdeauna. Nimic nu s-a schimbat. Iată! Fundat în întuneric, parcă ascunzându-se Casa firmei comerciale Clenam și fiul E așa cum am apucat-o din tinereți. Ce o fi făcând la ora asta bătrâna Mrs. Clenam? Da, da, închipiți-vă Bătrâna doamnă stă singură cu numai cu doi servitori De când i-au plecat peste mări Bărbatul și fiul Lumea spune Că nu le prea duce dorul e, Dar ce văd? Cineva dă târcoale case întunecate Doamne! Nu cumva tânărul acesta este... Iertați-mă să... Nu sunteți dumneavoastră, domnișor Arthur, fiul patronilor firmei dar și fiul. Bada. Dar dumneata? Oh, te recunosc. Ești bătrânul Lampagiu. Te așteptam în fiecare seară când eram mic. Când treceai s-a prins felinarele, parcă totul devenea mai vesel pe strada noastră. Prin urmare, v-ați întors la casa părintească. Vă urez bun venit, săr. Acum eu plec mai departe. Bună seara, lady, sunt se gentlemen. Bună seara. Bună seara, lady, gentlemen. Casa părintească O să se sperie flirnici când o să mă audă bătând la ușă la ora asta. Nu mai e Buna ei o să se bucure. Cât despre mama. Altul vrei să vină tocmai de peste măr și țări ca să te îmbrățișeze, Efri, draga mea. Efri, ce-ai înțepenit un la ușa. Ce aștepți? Alergă și-a anunțul pe Mrs. Cleveland. Nu vezi? S-a întors. E vede și sunt bucuros. Spui sunt bucuros și parcă îi spune ce rău îmi pare Ia-te, uite Mă înveț să vorbesc Cu câtă emoție mă întâmpin după zece ani de absență Drept să spun, mă podidește plânsul Văzând cât de multe bucuri mm, Și cum ai vrea, mă rog, să te întâmpi, nu? Ce sunt eu aici? O slugă, un paznic Părinții dumitale s-au certat toată viața Și eu trebuia să stau între ei Să-i liniștesc, să-i împac Apoi ai plecat cu tatăl dumitale în China Zece ani a fost liniște în casă Și acum când te-ai întors O să trebuiască să stau iarăși între dumneata și mama dumitale Să vă împac, să vă despart Ce bucurie Nu te-ai schimbat deloc, flinici De altfel Totul în casa asta a rămas ca pe vremuri Și dumneata mm, mm. Scaunele, care stau tot așa de țepeni și dușmănoase. Și dulapul care seamănă cu un cavou. <sus> nu l-am uitat. Când eram mic, mă închideau înăuntru ca să mă pedepsească. Vine mama Dumitale De când a paralizat nu se mai mișcă din fotolul cu roți. Împinge fotorul lângă camin, Efri Lângă cămin, tâmpito Așa Și dăm Batista și Biblia Poftim Poți să-mi servești biscuiții și vinul? Poftim Bine Mamă Bună seara Poți să-mi strângi mâna Dar nu prea tare după cum vezi, mi iau gustare. Poftă bună, mamă. Poftă. ce trebuie poftă unii bătrâni infirme ca mine? O ghițitură de vin, două, trei stridii, o fărâmă de prăjitură. Ciugulesc doar câte ceva. spune mai bine ce-ai făcut de când ai plecat cu tatăl tău. Și mai ales ce-ai făcut în ultimul an de când a murit. Am călătorit, mamă Prin urmare te-ai plimbat Și afacerile noastre La ele nu te-ai gândit? Știi bine, mamă, că niciodată n-am vrut să mă ocup de afaceri hmm. Am alte planuri Am 25 de ani Și vreau să trăiesc muncind cu adevărat Am să construiesc mașini Să nu te super, mamă, dar așa am de gând să fac Asta-i tot? Nu-i tot mai vreau să-ți spun ceva. Ceva foarte important. Dar nu-ți pot spune decât ție. E ce mai stai? Haidem. Vezi doar că suntem dați afară. Haidem. Mamă, vreau să-ți spun. Tata s-a chinuit mult pe patul morții. În clipele acelea mi-a dat ceasul ăsta. Și mi-a spus Dul mamei tale și spune-i implor să-mi împlinească ultima dorință mm. Uite ce a sorbit. Mm. Ce înseamnă literele acestea gravate pe capac? N-U-S-I-R Ce înseamnă asta? Când a murit, tata a șoptit Nu uita să îndrepți răul <laughs> Asta i-a fost ultima dorință mm. Și pentru asta ți-a trimis ceasornicul. Gândește-te bine, mamă. Poate că în timpul afacerilor, el sau tu, ați făcut vreo nedreptate cuiva. Dumneata trebuie să știi despre ce e vorba. Uite, ia partea mea de moștenire și dă-o celor care poate au suferit din pricina noastră. Tata un nume. Polit, Tolit, n-am înțeles bine. Nu-mi pot aminti. Dar dumneata, mamă... Frenu-iți! Da. Hai voi doi! Da, Uitați-vă la omul ăsta! care pretinde că e fiul meu. Ne, și ce e cu el? Flinwich, omul ăsta, fiul meu, Cică. Vine și-mi spune, eu nu vreau să fac comerț. Eu vreau să construiesc mașini. Mai mult, îndrăsnește să-l bănuiască pe tatăl său, care a murit de fapte necinstite. Oh, și mai pretinde că e fiul meu să plece imediat de aici. Hmm? Ai auzit, Flinwich? Da. Să-l dai afară! Prea bine, doamne! Când demult n-am mai auzit o asemenea discuție Da, de da! Flinuici! Așa să faci! Mai ales că a sosit clipa să te răsplătesc pentru devotamentul tău de ani de zile! De azi înainte vei fi asociatul meu! Mm. Înțelegi? Da, da. Asociatul meu! Da, da. Și acum, du-mă de aici. Da. Du repede! Da, da. Să nu-l mai văd! Vă mulțumesc, se sclenam! vă mulțumesc. Vă duc imediat, imediat. Doamne, doamne, iar un început. A să zic că asta e casa părintească O să plec, Efri Arthur. Da, da, o să stau la hotel Tu ești singurul om de aici care-mi e drag care îmi cunoaște copilărie Copilăria mea Nici o nicio nici o vorbă bună Niciun pic de căldură Numai dumneata ai fost bună Ai fost blândă cu mine Și numai dumneata te-ai bucurat azi când m-am întors în casa asta blestemat Știi câteodată îmi trece prin minte un gând îngrozitor Este ea într-adevăr mama mea sau poate că... Nu! Eu nu ți-am spus niciodată asta, Arthur! Eu nu! Scupe, Efrie Ce-a fost asta? Mai e cineva aici o dai? Hey, fri, de după paravanul acela s-a auzit zgomotul. Eu, eu sunt. Cine ești dumneata fetiță? Eu sunt Emi. Iertați-mă, săr. N-am vrut nici să ascult, nici să vă deranjez, dar toată lumea a uitat că sunt după paravan și lucrez. Atunci am aruncat în adins farfeca pe jos ca să mă auziți. Nu mai plânge Emi. Arter e bun Nu plec mi-e frică mi-e tare milă de dumneavoastră, săr Am auzit tot Să rămâi așa Fără casă Fără familie Vă rog să mă iertați Eu plec acum La revedere. Stai, nu plec așa Ți-am oprit o arifioară de pătrniche, să nu pleci nemâncată. Mulțumesc, efri. O să mănânc acasă. Vă rog să mai iertați. Bună seara. Cine e fetița asta? Nu e chiar o fetiță, cum pare. Are aproape 19 ani. Lucrează aici cu ziua. Toată lumea îi spune micuța dorit. Coase, cum? brodează... Cum ai spus? Cum o cheamă? Dorit. Dorit? Acum îmi amintesc. Ăsta e numele pe care tata... Dorit. Îți mulțumesc că ai îți mulțumesc. Nu înțeleg. Hai să înțelegi. Unde stă micuța Dorit? Nu știu. Da uite -o. Trece strada. Să o întrebăm. Dau fuga după ea. Nu mai înțeleg nimic. Casa asta... E, frâi, ce ai pe loc? Nu vezi că intră cine vrea în casa asta? Ce dorești, domnule? Eram în fața casei. Un tânăr a ieșit în fugă, a lăsat ușa deschisă, așa că am intrat fără să mai sun. Sper că nu vă stingeresc. nu? Ce cauți aici? Flinuici, drăguțule, ai devenit cam mitocan. Nu mm -hmm. mai știi cum se procedează când sosește un oaspete? Hai, ia du și anunță pe Missis Clenum că Monsieur Blanc doar din Paris îi cere permisiunea să-i salute mânușițele. mânușițele. Mânușițele. Mânușițele. mânușițele. mânușițele. mânușițele. mânușițele. Ah. Iată-o. Domnul? Blondois, Sunt fericit că am prilejul să vă urez. Treceți la obiectul vizitei. Ah. Da, uitați că vă pricepeți în afaceri. Atunci, iată, am în mâinile mele, doamnă, două documente care vă interesează în mod deosebit. Aha. Primul e un testament oh. în, care, în care, în sfârșit, știți dumneavoastră bine despre ce este vorba. Al doilea este o chitanță ah. care atestă primirea unor bani de la. de la. da, da cunoașteți și chestiunea aceasta. Frinwich, cred că e cazul da. să-l conduci pe domnul. Chiar dacă vă comunic aceste documente, au fost, să zic, sustrase oh. din. Mine. chiar biroul dumneavoastră? Cazul acesta. Cred că e bine să chem poliția Frinwich. Oh, de ce? De ce, dar pot să o chem și eu? <laughs> și pot să spun că aceste documente pe care eu. L-am găsit, să zicem, noroc eu, nu? Mm. <laughs> Dumneavoastră însă le-ați tăinuit un anumit număr de ani Și asta, după lege, se numește crimă Cât vrei? Mai nimic, mai nimic, milării, 500 de lire oh, pentru două foi oh. de hârtie Să cedezi în fața unei doamne E una dintre sături Unui caracter plin de noblețe Ca al meu Deci să zicem 400 de lire ah. Dar e ultimul preț Gândiți-vă, milady, Nu mă toc mie așa ca un precupeț Patru de lire Prea mult nu dau Nu-i nimic Era o propunere Să vor găsi desigur alți amatori Cum? să se zvonește că fiul dumneavoastră oh. s-ar fi întors din China. Flinwich, da. dai 400 de lire. Da. Mm. Așadar, mm. 200, 300, 400. Poftim, plic La revedere, Milady. La revedere, Flinwich, mania <laughs> ce asta? ce asta? Alarga după el, canalea, mi-a vândut pentru 400 de linee, două folie de cartierabă, oh, canalia. Bună seara, domnule Bună seara Nu vă supărați, ce casă e asta? Nu sunteți din Londra, sir? Ba da, dar lipsesc de zece ani E un hotel cumva? Aș avea și eu nevoie de o cameră Hotel? <laughs> sir, aici nu se stabilește nimeni din proprie inițiativă E adevărat, s-ar putea ca vreodată să nimeri și dumneavoastră aici Se poate întâmpla oricui dar nu vă doresc Asta e închisoare cum? Închisoarea si. Închisoare? Atunci de ce a ai intrat aici Emi Dorit? Dar oare în temniță Nu strălucește soarele Iar deasupra groapii cu gunoi Nu zboară câteodată fluturi Pe scurt, e mi Dorit Micuța Dorit, cum îi spun toți Trăiește aici cu tatăl ei el e deținut în această închisoare Să fie tatăl micuței Dorit un criminal? Nu, no, criminalii tâlharii și și umblă liber pe străzile Londrei și își umflă buzunarele Iar când se întâmplă să fie prinși, nu aici e locul lor Dar cine sunt deținuții din închisoarea Marshalsea? Aici sunt închiși săraci, Cei care n-au putut să-și plătească chiriile cei care au luat bani cu împrumut de la cămătar și nu și-au plătit dobânzile la termen. Pe scurt, închisoarea datornicilor, să. Lumea nu s-a făcut mai bună de când au clădit-o, dar nici mai era are să se facă atunci când are să fie dărâmată. Aș fi vrut să-i ajut. Poate să caut, să găsesc ceva de lucru pentru emii. De, numai să nu cumva să uiți. Mister Dorit nu știe că ea merge zilnic la lucru mm. eh, intră sir La zece închidem porțile închisorii Și fiți atent când sună clopotul pare bine, Dois. Îmi pare tare bine că ți-ai plătit datoria și că ai să pleci din închisoare. Și-ți doresc să nu te întorci niciodată. Asta nu pot să o făgăduiesc. Sunt inventator. Și în Anglia, inventatorii. Sunt mișcat că ai venit să-ți iei rămas bun de la noi. Mă bucură când oamenii sunt atenți cu mine. Sunt doar cel mai vechi locatar al închisorii. Chiar mi se spune părintele închisorii. Toată lumea vă stimează, Mr. Dorian. Pe dumneavoastră a, și pe fica dumneavoastră, a, Miss Amy. Da, da. Unii nici n-ai să crezi. Își văd atenția, într-un fel, știi, strecoară pe sub bușe. Plicuri cu, cu, cu, cu Mici daruri da. <laughs> Înțelegi? Da. Iar un gentleman din Canterbury, Când a fost eliberat Mi-a trimis un buchet de flori Cu un plic în care era o sumă da, Eu trebuie să plec, Mr. Dorit Și Nu vă supărați Vă rog Primiți E uh, foarte puțin, știu, uh, dar eu, din tot sufletul Vă rog, Mr. Dorit uh, Nu, nu, nu să. Nu Dois Da, în sfârșit, dacă insist. eu îți mulțumesc La revedere La revedere Unu, doi Trei, patru, cinci penii bănuți de aramă Mărânţişi ca la cerşetori De ce plânţi, tată? Tu eşti mii, nu-i nu, nu nimic M-am întristat puțin Am ajuns un om bătrân și nenorocit tată. Trăiesc din milă altora Nimeni nu mai are nevoie de mine Dar nu-i adevărat De ce vorbești așa, tată? Dar noi, copiii tăi, știi bine că avem nevoie de tine Și eu, și Feni, și te Douăzeci de ani De douăzeci de ori dincolo de zidurile închisorii s-au scuturat arțarii și-am verzit primăvara. S-a scuturat însă și inelul pe care îl purtam în deget, dar nu s-a mai întors. Și ceasul din buzunarul vestii și cercei bietei tale, mame, Toate lucrurile noastre, Până și călimara, și barometru, Am ajuns ca un copac dezgolit de toamnă. Nu pot să mai dau nimic copiilor miei. Cum se poate, tată? Avem tot ce ne trebuie Așează-te mai bine la masă Ți-am adus o friptură de poterniche Și tu? Eu am mâncat e, Da Voi voi e mai bine, e adevărat Voi puteți să vă plimbați, să faceți vizite Feni învață dansul Dar tu unde ai luat masa azi? Um, la... A, da, da, da, da, exact, uitasem La generalul Bidu <laughs> Da, da, da uh -huh. Îmi pare bine că te distrezi, fetițo Dar cine o fi? Ia vezi, Emi Da, da Nu voastră, s nu da. da. da, seara Bună da, seara Mister Dorn, da, Iertați-mă cam am dat așa bus. Da, poftiți, poftiți, poftiți, sir. Desigur, sunteți un nou venit. Vi s-a spus probabil că eu sunt cel mai vechi locatar. Mi se spune chiar părintele închisorii. Toți noi veniți vin să mi se prezinte. Îngăduiți-mi să vă prezint pe fica mea cea mai mică. Cei doi copii mai ai miei locuiesc în oraș Amy, Amy se distrează și ea cum poate Se distrează? Cum? Tata vrea să spună că noi copiii ducem trai ușor Că nu trebuie să lucrăm și să ne trudim Tocmai spuneam tati, ce bine am petrecut astăzi la masă la domnul general Bidl Da, îmi dați voie să mă prezin, Mr. Dorit Clenam Arthur Clenam. Clenam? Hmm? Uh, da. E, e Klen... Parcă soția mea a avut cândva o prietenă cu acest nume. Și eu, pe vremuri, parcă am avut o afacere cu o firmă Clenam și fiu. Da, da, da, da, da... Da, nu mi-aduc aminte precisie așa de multă vreme uh, Știți aici locatarii închisorii sunt foarte atenți cu mine Uneori primesc mici daruri Un gentleman din Cantwell mi-a trimis un buchet de flori cu un plic Tată, e timpul să faci plimbarea de după amiază <laughs> Micuța mea tirană <laughs> Iertați-mă, da, trebuie să plec Emii mă obligă să fac câte o plimbare prin curte pentru sănătate da, da, Foarte bine Mai ales dacă e vorba de o a medicului A, a, a medicului? Săr, uitați că nu suntem aici într-o stațiune balneară Aici oamenii mor fără medic Tot așa de bine ca și cu medicul lângă ei Nu, no, e altceva Mă plimb prin jurul închisorii, prin curtea goală și bătătorită. N-am văzut de 20 de ani niciun arbore, niciun frunziș. Da, Emi, mi aduce de fiecare dată o floricică pe care o port la butonieră în timpul plimbării. Nu-i da, așa, Emi? Da, da, așa Uite, floricică! Ah! Îți mulțumesc Mulțumesc <laughs> La revedere La revedere, domnule. Sir Să nu judecați prea aspru pe tata. Aici oamenii de ușor Micuță Dorit Ce curajoasă ești Îi tăi nu ești că muncești din greu hm. Masa de la doamna general Bidl Ascultă, micuță, Emi, în plicul ăsta E ceva pentru tatăl dumitale. săr, nu trebuie, vă rog Nu, nu, nu, nu lasă, micuță, nu e mult Dar să știi, am să încerc din toate puterile să le liberez pe tatăl dumitale. asta nu se poate, săr Nimeni din cei care au încercat N-au Se pare că de mult de tot A rămas dator niște bani Unor oameni cărora Le-a uitat numele Tata spune că le-a plătit datoria N-are chitanța Poate are dreptate Poate că cineva ține chitanța ascunsă Nu știu, sără Poate așa e. Spune, mi Amy Cum ai nimerit să lucrezi la mama mea? Nici eu nu știu, săr Ea m-a chemat Dar cum a aflat despre mine, asta nu știu <rani> oh, Iată-i pe sora mea, Feni și pe fratele meu tip, Bună ziua. Bună, Bună ziua! ziua. Uh, Arthur Clenam este numele meu Încântată, domnule Clenam Emi, drăguțo, da? am trecut numai pentru o clipă Ți-am adus rochea mea verde, trebuie spălată, dragă O să iasă ca nouă, surioară, dragă Emi, te-am rugat să nu mai îmi spui surioare. Am uitat. E vulgar Tu uiți mereu că tu și cu mine ne-am născut dincolo de zidurile închisorii În libertate, nu ca tine că suntem obișnuiți cu o altă lume Nu ne place vulgaritatea, drag. Bine, Fem, nu te supăra a? Auzi? Dragii mei, mi-e da. Trebuie să plecați cu toții. Da. În curând să închid porții. Da. Da. La revedere, micuța mea dorit O să ne mai vedem. La revedere. La revedere. Ai grijă de ochii, nimic. Bine, nu fai... Ce tip? De ce nu pleci cu ei? Să vezi, bătrânico. Tip. Mi se pare că i ți-ai pierdut slujba Nu știu ce să mai cred Ai fost curier la tribunal O slujbă de câine La curier la teatru Mulțumesc, n-am rost la picioare Ai lucrat la un grădinar O vită încălțată Te ar trebui ia mă Emi, nu mă mai dojeni Dacă ai ști M-au închis și pe mine aici Tepe Vai cât m-am trudit ca tu și Feni să deveniți oameni Și acum... Am rămas dator Auzi, să-mi tata Să nu spui Eu mă duc din mi Emi, fetiță, am obosit Am să mă culc Vrei să-mi citești ceva? Da, tată ei, atunci, ia romanul acela din viața societății alese, din viața celor bogați. Dacă nu s-ar fi întâmplat și noi am fi trăit la fel. Citește, Emi. Da? Mica marchiza era fermecătoare, în rochea ei de mătase și catifea zburda ca un fluturaș prin sala de bal. Candelabrile, diamantele, totul strălucea ca... Emi, a dormit tata? Da, nu face călăcii. Emi, bătrânico, tu de toți ai grijă. Vreau să spun că îmi dau seama, înțeleg bine că eu, noi, dacă n-ai fi fost tu, mult ne-am fi prăpătit cu toții. Pentru asta te iubesc mult de tot, bătrânico. Pentru curajul tău, pentru tot toți... ce... El nu stie tip. Și să vă vestesc zorile. Voi, felinarele mele dragi, v-ați făcut datoria. Acum închideți ochii și odihniți-vă. Azi e duminică. Duminică. Dar nu pentru toți. Sunt unii cei săraci Pentru care duminica nu e sărbătoare Iată, în casa asta mare și dărăpănată Locuiesc și unui om Care se bucură de sărbătoarea duminici E un om bogat Nu schimb cei care locuiesc aici Cei care abia au cum să agonisească în banii de chirie de duminică. pentru că în această zi de obicei proprietarul le bate în geam necruzător dar ce fi căutând tocmai în această casă Mr. Arthur Cleenam bună dimineața să dar ce căutați prin coclaurile astea bună dimineața lampagiule Aici este Mr. 2? Aici, la Etaș. Dar n-aș vrea să fiu pielea lui săr. De ce? Adineaur l-am auzit pe Mr. Casey, proprietarul casei, vorbind despre el cu omului lui de afaceri, cu Banks. Banks? Cum? Nu-l știți pe Banks? <gânt> A, da, da, așa. Am uitat că ați lipsit multă vreme. Și cum vă spunea? Când se ocupă proprietarul de un chiriaș, mie nu bine, de obicei, în miroase închisoarea datornicilor. Mr. Casby e specialist în dal de astea. E, dar eu vă țin de vorbă. Urcați scările și o să-l găsiți pe Mr. Dois. La revedere, să. La revedere. Așa. Dic! Hă? Ce! -i? Cineva urcă scările! Crezi că e momentul să leșin? Nu, nu, nu, nu te pripi mine. Nu. i am plătit-o doar, nu? Ai dreptate! Hum. Și totuși la noi vine! Da. Eu zic că e mai bine să leșim, pentru orice eventualitate! Să-i deschid eu. Scuzați-mă, aici locuiește Mr. Dois? Ah! Dar ce s-a întâmplat? Doamne, e no, no, no. Ce doriți de la Mr. Dois? Numele meu e Clenam. Amy Dorit mi-a spus că aveți o cameră de închiriat. Ah. Dar cred că doamna e... O ah, cameră de închiriat? Da. Ah. Mini. Poți să te trezești. N-a venit să ne ceară bani, nu? Iertați-o, sir, e cam sperioasă și în același timp prevăzătoare. Cum vede un necunoscut leșină, pentru orice eventualitate? <laughs> Ei, ce vreți, o nevastă de inventatori obișnuită doar cu vizitele datornicilor. <laughs> Vă a să zic că așa o duc inventatori. Ei, da, sir, da. Iată, eu am inventat o mașină bună și folositoare. Am colindat toate ministerele și pretutindeni m-au întâmpinat ca pe un escroc. În sfârșit, am căpătat autorizații să fac experiențe pe cont propriu, e? pentru mine și asta înseamnă mult. Da, Uite că am vândut tot ce am avut. lasă-mă, lasă. Cum spuneam, Sir, mi-am construit până la urmă modelul și a venit o comisie într-o zi să vadă. Doi erau surzi, doi orbi și al cincilea negip. Rezultatul. Mi-au spus că să mă las de invenții. Și le-ați urmat sfatul? Nu, nu, nu. Chiar dacă ar trebui să mă mut din nou la închisoarea datornicilor, voi continua. Da, da, să nu vă răpesc timpul, să vă arăt camera. O iau și fără să o văd. Ascultă, Doise Dumneata mi-a inspirat încredere. Și eu sunt în felul meu un fel de constructor. Cum? Construiesc câte ceva. Da. N-ai vrea să mă primești, nu numai ca locatar ci și ca asociat. Oh, bucuros, sir. Aș vrea să... Edic, Dick, vine Pinks. Cred că trebuie să le știm din nou. Nu e necesar, doamnă Dois. Ah. Domnule doi, mi se pare că ați reclamat proprietarului că la dumneavoastră curge ploaia prin tavan. Păi dacă curge... Vedeți asta pentru că nu-l cunoașteți pe Mr. Cresby. El surâ de gingaș, vă face mătănii, dar te strivește ca pe un gândac pentru un singur penny pe care el dătoresc. Cu astfel de însușiri, în Anglia poți să ajungi foarte lesne sau ucigaș de profesie sau membru în parlament Mr. Hmm. Caseby se pregătește pentru cea de-a doua carieră, Dar în niciun caz nu va risipi o singură lețcaie măcar pentru reparații la casele chiriașilor și atunci, știi, în toate astea, pentru ce m-ai reclamați? Da, poate că ai dreptate Oh am uitat să vi-l prezint pe Mr. Clenham. Cum ați spus? Clenham? Da, acesta-i numele meu Sir, nu cumva sunteți dintre acei Clenam care au emigrat acum 73 de ani în Australia? Nu, nu, nu? Ah, Păcat! Puteam face împreună afaceri uriașe. uriașă <laughs> Din păcate nu sunt Da, din păcate Mister Clenlem, mine și cu mine trebuie să ieșim puțin în oraș Merg și dumneata, Da. Da e, Atunci la revedere, sir la revedere. E, În camera dumneavoastră, intrați pe ușa aceea la dreapta. Da. Mulțumim. La revedere, sir la revedere. la revedere Așadar Am și eu o casă E Arthur, băiatule, ești singur ca o pasăre călătoare care s-a rătăcit de stol hm. La ușa ta se o să bate nimeni niciodată hm. Și totuși uite că bate cineva Intră! Oh. Bună ziua, său! Bună ziua! Iertați-mă, eu n-am știut că am trecut să văd familia Dois. Am vrut să le spun că azi am avut o mare bucurie. Ce bucurie micuță e mic. Știți, fratele meu a fost eliberat din închisoare. Da? Cineva, un necunoscut, i-a plătit datoriile. Și încă ceva, le-au chemat la un birou nu știu unde și i-au dat o slujbă. Așa. Sunt tare fericit azi. Lucrez, lucrez și mă trezesc crezând, cântând <laughs> Și pe stradă cântam adineva <laughs> Micuță, dorit, dar tu tremuri mm. E frig oh, Și pantofii ți s-au de tot Hai, stai aici lângă foc Și te încălzește. Mulțumesc, săr În curând o să-mi cumpăr alți pantofii Dar mai întâi Trebuie să-i fac tatei cămăși O jachetă lui Deb Mănuși pentru fenii Știți, e foarte elegantă Și pe urmă o să-mi iau și eu pantofi Oh, bunicuțo, de toți ai grijă Uite, pune pledul ăsta pe picioare Mulțumesc Așa Acum ție mai cald? Da E cald și bine. Mister Clenam. Da. Dacă l-aș cunoaște pe omul care i-a plătit datoriile lui Tep și l-a scos din închisoare, i-aș mulțumi din tot sufletul. Cred că e bucuros de ce a făcut, chiar dacă nu poți să-i mulțumiști. Poate că e singur pe lume. Poate că dorește să aibă pe cineva căruia să-i poată împlini o bucurie. Eh. Dar ce vorbesc eu? Știi ce micuță, Emi? Da. Mi-a venit o idee. Hai să pregătim un bal ca să sărbătorim instalarea noua mea locuință. Oh, hmm? e minunat! <laughs> eu n-am fost niciodată la un bal. Dar la teatru, la concert, ai fost, nu-i așa? Hmm. Niciodată iertați vă vă turburi, eu sunt pe Nu, nu ne turburi Dar dacă ai venit să mă întreb despre strămoșii australieni <cători> <rători> Uite, de Dorit? Dorit, ați spus? Da Dorit? Cum, cum îl cheamă pe tatăl dumneavoastră mis? William William Dorit Dar noi am plătit William Nu, nu, nu, se poate Simt că ne nebunesc da. Sir, să-mi trag două palme ca să văd dacă nu visez William dori, Dacă ați ști, miss, că vă caut de ani de zile Dați-mi voie, să mă prezint Eu sunt Panks E adevărat că acum sunt omul de afaceri al domnului Casby Dar înainte Înainte am colindat și eu închisorile datornicilor Și am aflat multe e, Eram Panks, țiganul, ghicitorul destinilor Dați-mi, vă rog, mâna stângă Dar de ce? <laughs> nu te temem, dă-i mâna Așa am să vă ghicesc totul Și o să se împlinească, da, da? Aaa, ah, citesc în mânușița asta Că să făcute niște anchete Niște cercetări hmm? Și mai citesc că Mister a ce de față, mă va ajuta Noi doi misi ne vom mai întâlni William Dorit Da, da, da, am umblat ani de zile Dar acum o să vedeți de ce e în stare Pengs, țiganul, ghicitorul destinilor Amă, să vă salut! <laughs> <laughs> da, ce-a fost uh, E un caraghos micuță dorit, dar pare băia de treabă. Este Londra E o ceață S-o tai cu cuțitul Felinarile mele Abia luminează doar la câțiva pași Până și lumina De la fereastra doamnei clenam Abia străbate în stradă He Cum din o fi culcat La ora asta O fi bătând acum noaptea la ușa clenamilor Ciudați Dacă nu m-ar aștepta felinarele mele Aș sta să văd cine e Dar felinarele m-așteaptă dragile mele cam greu pentru nerăbdarea mea. Domnul Blandoa. Mm, Blandoa. Dar știu că ai curaj, hoțomanule. Lasă-l interle frii Mișcă-te șadă aici pe stăpâna dubita. Hai. A, cine dracu mai fi? Ah, dumneata domnule ardă. Da eu. Cine e domnul Flinuici? Același lucru pot întreba și eu. Flinuici, cine e domnul acesta care își dă aer de stăpâni? Domnișorul Arthur. Ah, fiul doamnei Clen, am încântat. Nu pot spune același lucru. Ce căutați la ora asta în locuința mamei mele? Ah. Bună seara, mamă. Tocmai îl întrebam pe domnul ce... Vezi-ți treaba M. Blandois a venit la mine într-o chestiune de afaceri. Păi, cum ai auzit, tinere? Efri, Arthur, ieșiți din cameră. Da. No. Efri, micuța Dorit aici, du-mă la ea. Da, Vino cu mine. E. Și acum, că am rămas numai noi trei, veni întreabă pe domnul ce mai dorește. Întâi o să iau loc. Așa. Pe urmă o să constat că vă pot înțelege și fără intermediul lui Flinuici. Și în al treilea rând o să mă mir. O să mă mir, milady, că păreți surprinsă. V-ați așteptat cumva să-mi fie frică să mai dau pe aici? V-ați înșelat? Sunt destul de deștept Să înțeleg că dumneavoastră vă e mai multă teamă de mine decât mie de dumneavoastră Apoi, ținând seama că eu sunt de fapt un cavaler desăvârșit Care a stat în închisoare, -a acuzat de omucidere Ah, v-ați informat între timp Dar a fost decât o bagateră Cârciumaro acela la care vă referiți A murit mm. de fapt de moarte bună Da, iar eu m-am însurat cu vădva lui mm. Da, drept să spun, nicio afacere, milediu din mm. mitocancă și o nebună mm. Poate de asta chiar în timpul unei plimbări Pe care o făceam împreună S-a aruncat mm. într-o prăpastie Desigur, tot singur În orice caz, ancheta încheta așa a stabilit Ce scrocheria Pe care săvârșit-o chiar aici o dai Data trecută Ah, vorbiți de, de, de hârtioara asta în locul care i am dat din greșeală, o, o, o altă albă? O, vorbesc de cele două hârtii! Poftim? Ah, da, da, da, da, da vedeți, testamentul l-am vândut între timp unui gentleman mm. care era atât de dornic mm. să-l încât n-am putut rezista rugăminților sale. În schimb, v-am adus chitanța asta, mm. care e semnată chiar de mâna mm. dumneavoastră și... Care dovedește că un anumit om uh, Vreți să-i spun numele? Nu! Ah, nu, nu. Mm. Un anumit om și-a plătit datoriile Pe care le avea față de dumneavoastră da Gratuit? Ai primit 400 de lire Da, cărtioara asta face mult mai mult Fantagistule! Oh, oh, oh ce cuvinte grave Nu, no, nu, mai bine să vorbim despre altceva Doamnă Catherine Clenam Căci Catherine mă mm. cheamă nu? Tincălăs! Și, vedeți, eu știu o poveste cu o tânără femeie care purta acest nume. Pe atunci, eu vreau să spun pe când era tânără, această doamnă a avut o prietenă frumoasă și bună, pe care o invidia și ce vă înfiorați, doamnă? Felici! închide fereastra, s-a făcut dintr-o dată frig Vorbește cât vrei da? Eu tot n-au nimic Din potrivă, auziți foarte bine Ketrin, s-a îndrăgostit de un tânăr Tânărul însă, e, așa e viața O iubea pe prietena ei Și totuși pentru că Ketrin era bogată iar prietena era săracă Tânărul a fost nevoit să se însoare cu Catherine Taci! Staci. Așa e viața mele vreste oh. mații oh. de bar oh. Oh. Și prietena? Ah. Începe să vă intereseze oh. Prietena s-a căsătorit și ea și a fost fericită Știți ce a făcut atunci această cătrină? Nu, no. nu no, mă mai interesează pe alții da Catherine a tenuit un testament prin care prietena ei trebuia să primească o avere de milioane. Mai mult încă no. l-a vărut în închisoare pe soțul prietenii ei pentru niște datorii pe care, no. de fapt, acesta îi le plătise de no. mult, numai că pierduse chitanța. Oh. Interesantă poveste, oh. nu? Mm. Și ce coincidență! Pe dumneavoastră vă cheamă Catherine, iar eu sunt posesorul chitanței în momentul de față. <laughs> Cred că povestioara asta face 500 de lire, nu? Niciun ban! Ai auzit? Niciun ban! Atunci, la no. revedere, miledim! No. O să reluăm această fermecătoare convorbire, cu siguranță! Condu-mă, nuici. Ha! Îndreaptă-ți cravata, frumosule! Văd că ai început să-ți pierzi manierele de valitia de când ești! Ha! Socia! Să-să pe după el, să-l aduc înapoi? Nu e nevoie! Hârtia asta! Numai pentru mine prezintă interes, așa că altceva n-o să o cumpere. Mm. Aș vrea să știu însă altceva, Flinuici. Mm. Cum au ajuns aceste hârtii din birou meu pus un lui Blanduat? Mm. Mm. De ce dai din numer? Mm. Pungaș! Puncaș. Am ajuns la concluzia că sunt înconjurată numai de pungaș. Oh, oh. Chiamo qua per i cocciadorit. da no, da. oh. no. Ah. Sicura. Sicura. Fantomi timormente. Anche un giuro fottorio di questa Ancare sentenza è finita Ma che morto, Mrs. Glenna? Da Spone me Mamma di a fost foarte nefericită, nu? Mi se pare că a murit foarte tânăra Și tu, tu cu cine semeni? Cu ea? Nu, eu semen cu tata Dar mama, n-aveți dreptate, Mrs. Glenna A trăit puțin, e adevărat Dar a fost tare fericită oh. L-a iubit atât de mult pe tata oh. Cât nu mai încăpea nefericire în inima oh. oh. Prostii Nu putea să nu fie nenorocită Plângea mult Aș prestea mă soarta Mi-așa Mama? Niciodată Niciodată Chiar la închisoare Îi spunea adeseori tati Sunt atât de fericită, William oh. Cu tine și cu copiii noștri oh. O uit că suntem aici. Oh. Da, Mrs. Clennam. Oh. Eu cred că dacă oamenii se iubesc într-adevăr, asta poate fi o un... mare fericire. Ești o proastă! Prălegi! Două de aici! Două! Da. Două! Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Nu înțeleg ce a vrut de la mine. N-am spus nimic urât. Domnul De când te caut? Unde te-ai ascuns? Și nu numai eu te caut Au venit cu mine doi prieteni buni de-ai tăi Penx și doi. Doi? Hai de intrați, prieteni Am găsit-o, e în salon Dar ce s Un eveniment foarte fericit Hai, hai spune, Penx Estorit Vă mai aduceți aminte când v-am ghițit în palmă? Da peat! Am riz din toată inima? Și totuși, doi, mi să și cu mine, ne am dat toată osteneala pentru că ce prezis în palmă să se împlinească. Am făcut cercetări și am aflat. Da, am aflat. Uite, a mi-a venit în fire de când am aflat. Dar totuși nu, nu pot să vă spun. Mi spuneți-mi dumneavoastră. Emi, da? Spune, ce te împiedică să fii fericită? Zidurile, sir Zidurile închisori. Ele nu mai există, Emi Nu Dar ce vreți să spuneți? Iată, pensa a cercetat și a găsit un testament Pe care cineva l-ascundea până acum Cum? Și acest C testament arată că familia dumitale Are dreptul la o moștenire de milioane da? Nu e adevărat Nu, nu e adevărat O, Doamne, găticul meu e liber după 20 de ani Nu, nu știu Totuși nu-mi vine să cred că e a Ladies and gentlemen O să vă întrebați Ce caut aici lampagiul În plină zi și e un soare cum rar se vede la Londra Felinarele mele se odihnesc și așteaptă cu minți căderea serii Iar eu? Eu am venit aici fără nicio treabă Am venit ca să văd un lucru de seamă Plecarea lui Mister Dorit din închisoarea datornicilor Pe cuvântul meu, e un spectacol emoționant. Trăsurile luxoase, încărcate cu valize, așteaptă afară. Cai tropăiesc nerăbdători. În vreme ce e înăuntru. Dragă, te hai, hai, hai, hai. Ce mai dă de disputat? Da? Copiii miei iubit. Da, unde e, Emi? Feni, te. Unde s-a Semi? Nu știu, eu Emia noastră, tata, a devenit insuportabilă. De Acum că suntem oameni bogați, colind întreaga închisoare și și-a rămas bun de la toți vagabonzi și cerșetorii. Îi îmbrățișează. lasă o lasă. Las oh, oh. las Biata copilă nu s-a obișnuit încă cu strălucita noastră poziție socială. Asta ah, e, <laughs> Tocmai voiam să vă spun. Da. Pentru că avem nevoie de o companie aleasă în această nouă postură... Am rugat-o pe Mrs. General să ne însoțească în Italia oh. Așa că vă las să-i ascultați sfaturile Iar eu mă duc să o caut pe el da, da, da. Dragă Fanny, Da Aș vrea să renunțați la obiceiul de a vă numi fratele Tep oh. Tep e o poreclă bună pentru un cățeluș Are un nume mai frumos doar Eduard oh. Eduard da, da General, Iar tatălui dumneavoastră o să-i spuneți papa. Oh, e mai distins. Hai să fie al dracului de distinsă, feni, oh, oh, domnule, ce expresie. Renunțați la ea. O să renunț, dar e al dracului de greu. Iată, iată, vine Amy cu, cu papa. Oh, Mr. Edward. Edward, drac. Tată, Mister Mr. Arthur, doi și Cupenx au venit să și au a rămas bun. Ah, i au făcut atâta da, pentru da, noi. Da, vai, da, vai, da. Amy, cum îți place să exagerezi! Foftiți, foftiți, domnilor. N-am să uit ce ați făcut pentru noi. Uh, Mr. Clenham? Vreau să vă spun că Sumele acelea nu prea mari Pe care ni le dăruiați din când în când Vi le vom înapoia Nu-mi place să fiu datornic Cu nimănui uh, uh, Dumitale, Penx ce se vor achita toate cheltuielile Pentru preluarea moștenirii Plus o recompensă Considerabilă Cât privește domnul Dois uh, uh, da. Noi toți Am făcut toate acestea din prietenie Față da. de dumneata și mai cu seamă față de micuța deci, Pentru stai. asta nu avem nevoie De bac și <laughs> Adică e, e, Eu am Noi vă spunem la revedere și atâta tot da. Mult noroc da, Mulțumesc, mulțumesc Să mergem, da. Da. Bună ziua, da. Mr. Clemon Nu plecați și dumneavoastră, nu-i așa? Da, da, da, da. rămâneți da. Mai ales că de acum înainte nu să ne vedem prea des Lumea pe care o vom frecventa noi Nu vă este accesibilă, desigur Da, dar nu seama că tatăl închisorii s-au adunat în curte Să-și-a rămas la tine, uh, Să mergem uh, uh. în, în curte? Cred că va fi de ajuns Dacă voi apare la fereastră Și voi rosti un mic discurs Într-o revistă ilustrată Era o poză Regele apărea în balcon Și rostea un discurs În fața poporului Păcat că nu avem balcon Deschide fereasa Deschide prieten. Prieteni Prieteni eu vă părăsesc. Am dat toate dispozițiile ca să vi se servească cu acest prilej un banchet. Cârnați, frictură de porc, bere, vin. Și vă spun la plecare, păstrați-vă demnitatea de gentleman. La revedere, prieteni. La revedere, prieteni. Ce-a făcut închisoarea asta blestemată din... Ajunge, tată, hai să mergem e, Ce vrei, mi-e -mi -mi milă de ei Plec și n-au să mă mai aib aici Ca să le dau sfaturi da, ascultați-mă La noi nimeni să nu mai pomenească De închisoarea datornicilor Nu mai sunt părintele închisorii marșalzei Ați înțeles? Da, bă, Așa. Mister Așa. Dorit, trebuie să ne grăbim Da, da, trebuie da, trebuie să, da. Ne să mergem, meseș general da. Unde mi-e pălăria? Unde mi -e? Dăm mi pachetul, dă-mi pachetul Haide, Dorit Trebuie să ne luăm rămas bun Da Dar da, Nu știu Nu știu ce să spun Să nu spui nimic Să fii întotdeauna La fel de curajoasă micuță dorit Mie întotdeauna Îmi vei fi la fel de dragă Întotdeauna am voi aduce aminte De tine Îți urez Noroc și fericire Nici eu n-am să te uit Mr. Plenum Și Arthur Amy. Nu asta am vrut Felicire spun ei Dar eu n-am nevoie de bogățiile astea De fasoanele doamnei general Nu mă lăsa să plec Arthur Nu mă lăsa Amy Emi, draga mea, ce ai, ce-i cu tine? Emi! Hai, bătrânico, plecăm! Hai, bătrânico, ce faci? Lasă-o, Bucuria! Bucuria. Poate a fost prea mare bucuria și a leșinat. a aflat nimic despre familia Dorit, mai ales despre micuța Emii. Da, da, pe aici multă lume se gândește cu drag la ea. De când a plecat Emii, mister Arthur pare tot mai trist. ce uneori seara, pe suferinarele mele aprinse și parcă e mai singur ca niciodată. Pe aici se spune că Mister Dorit trăiește ca un lord într-un palat minunat pe coastele Italiei. Acolo, soarele strălucește toată ziua, aerul e limpede și curat ca lacrima. Ce fericiți trebuie să fie! Uneori stau așa și mă gândesc, ce-o fi făcând oare la ora asta micuța Emii? Nu se găsesc decât în magazine Și acolo pentru bogați Nu face pe proastă, Amy Asemenea exclamații ne Ți-am spus Oamenii trebuie să creadă că întotdeauna am fost bogați Noi trebuie să privim lucrurile ca și cum am spune oh, oh, Pe noi nu ne miră nimic Dar nu fac nimic rău oh. Mă bucur numai În închisoare nu putem să mă bucur de nimic Da, e adevărat Acolo munceai toată ziua mă Recunosc ai fost totdeauna o soră bună. Oh. Pe tine nu te poate dojeni nimeni. Ah, uite, permisic generație! Sunteți gata pentru dejun? Gata, misic generație! În curând vor sosi musafirii. Oh. Amintiți-vă de sfaturile mele. Da. Alegeți întotdeauna acele cuvinte care atunci când sunt pronunțate fac ca gura să capete un contur frumos. Nu rostiți vorbele varză, cal, muncă, pentru că deschideți gura mare și țuguiați buzele. Uh. Alegeți cuvinte ca degețel, piersică, biscuit. Spuneți după mine. Da, da. Degețel, <cute> piersică, biscuit. Biscuit. Biscuit. Emil. <cute> da. Piersică... Uh, biscuit... Degețel... <laughs> Miss Amy! Bine, bine, nu mai e... nu e așa de ghios. O, oh, dar să nu-i spuneți nimic, tati! El se supără! Laud că vine! Tăticule! Dar cum te simți azi? Pare obosit! <laughs> da, de unde? S Sunt mai, mai sănătos decât oricând Nu te supăra, nu s-a părut e, Și tu cu fanteziile tale Feni, da, papa. la masă vreau să stau Lângă Mr. Kesby, marele financiar Bine, papa Mr. Kesby, nu o să vină oh. da, De ce nu spui valetului să te anunțe când intri? Și de unde știi tu că Mr. Căzbi nu vine? A trimis o scrisoare. De altfel, nicio pagă. Te fi respectuos. Mr. Căzbi e mai bogat decât regele. Ei, și nu tot un berbec bătrân rămâne. Oh, un berbec oh, bătrân oh. cu carne de ce? Și de altfel toată lumea vorbește, tată Că ai făcut o mare greșeală Investind întreaga noastră avere în întreprinderile lui Se pare da, că zi. nu sunt niște afaceri Tocmai curate și sigure da, cum, cum, cum îți permiți să mă înveți pe mine, neobrăzatule? Ei, tu, un băiețandru Care... De, de ce îmi Da și da. supere, da, da, despre ce vorbeam? Da. Mi-a cerut cineva bani, nu? Cine? Cine papa. bani? Nu vrei să citești scrisoarea de la Mr. Kisby? Ah, scrisoarea care? Scrisoarea de la Mr. Kisby? Ah, scrisoarea... Ah, da, da, da, da, da, scrisoare Poftim Au sosit oaspeții mistă doi. Nu, au ce? Ce Papa! Papa, dragă, dar ce s-a întâmplat? Știi doar că azi avem Mosafir? Mosafiri? Tăticule! Cum? Doamne! ce cu tata? Hai de mine, A, de uh. de тысяч. a, a, Doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit în... firește, la prima vedere locuința noastră nu e prea atrăgătoare! dar... Avem o curte mare și o societate simpatică. În fiecare zi mă plimb în curte. <coughs> sunt bucuros să vă salut. Sunt doar cel mai vechi locatar. Da, Mi se spune doar părintele închisorii datornicilor. Da, da, domnilor. Emi, în închisoare, a văzut lumina zilei Da, da, da, da, da voiam să vă spun Închipuiți-vă Uneori găseam sub ușe plicuri cu uh, mici, mici, ate, uh, mici, atenții Care, uh, un gentleman din Nimi, Cantwell ne -a, a trimis un buchet mm. de flori Doamnelor care... și domnilor mm. Am să vă rog să plecați o să amânăm de azi Da, o amânăm Tata e bolnav E bolnav, baba, ba. I -i Emi, da, de ce le-ai spus mosafirilor să plece? Clopotul închisorii n-a sunat încă. Cate <laughs> Ce obosit sunt, fetiță. Aș vrea să mă odihnesc. Și tu să-mi citești din cartea aceea Bine, tată. Ce minunate era micuța marchiză Dar cum era mai departe, Emi? Răsunam valzi vechi Candelabrile și diamantele scânte tot. hm da, hm da, micuța, hm mea, hm Tu ai fost lumina blândă a vieții vieții Abia acum sună clopotul. Peticule, ce-i Da, da, da, da, da. Abia acum e ora închiderii. Da, au plecat toţi. Nu mai noi doi am rămas în camera noastră. Haide, citește. Citește, fetița mea. Tata! Doamne! Mister Clenam, așa sună clopotul închisorii. Țineți minte ce v-am spus când ați venit prima oară aici, să-l vedeți pe Mr. Dorit. V-am spus că poate odată veți nimeri și dumneavoastră la noi, sir. Se poate întâmpla oricui. Și iată că s-a întâmplat. Îți mulțumesc că mi-ai dat camera lui Mr. Dorit. O să-mi fie mai ușor așa. Hei! Bietul, mister Dorit A trecut o lună de când am primit știrea că s-a prăpădit Eram așa mândru de el pe vremea când locuia aici Mă gândesc la micuța Dorit Ce o fi făcând doare? Hm. Ei, v să zic că vă instalați aici În camera asta Intră! Pens, ce-i cu dumneata? Dar cu dumneavoastră ce e? Cum de-ați ajuns aici? Ha. Foarte simplu, Penx Dois și-a terminat invenția Pe urmă, am construit împreună modelul Cu ultimii bani ce aveam Am colindat toate ministerele Și de pretutinde ne-au alungat Și? Dois a plecat cu modelul în străinătate Să-și încerce acolo norocul Eu am rămas fără niciun ban Ultimii bani i-am dat lui pentru călătorie Așa... Spera să se întoarcă într-o lună Dar n-a venit Între timp bogătașul Chesby a dat faliment Creditorii au venit să le plătesc datoriile Eu n-am avut de unde să le dau bani și a ați fost adus aici, la închisoarea datornicilor Înțeleg, înțeleg Ei, Da, nicio o grijă Am să născocesc neapărat ceva Am să vorbesc dacă va fi nevoie cu Mrs. Da, nu, nu, nu, asta nu, Panks. Ei, O să găsesc eu ceva Totul se va aranja Vă spune Penx vrăjitorul Ghicitorul destinelor Biet ghicitor Cum mi se clenam? Nu credeți în ghicitul meu? Ia dați-mi mâna Dați-mi mâna Poftim, Penx Ah, oh, dar veți avea curând, foarte curând, o mare bucurie Închideți ochii Poftim Închideți ochii, altfel nu se prinde dragă. Așa Vino, vino uh, Ia spuneți Nu recunoașteți mânuța asta din palma dumneavoastră? Emi Îmi visezi Emi Da, Eu sunt Emi Emi, când te-ai întors? Nu m-ai uitat, Arter Nu-i contenită mi aminte de dumneata dar mai ales de când am nimerit aici Cât erai de curajoasă când stăteai și dumneata aici Arthur, m-am întors Și dacă-i vrea Dacă aș rămâne aici cu dumneata oh, Ar fi fericire, Mi, Dar nu pot primi lucrul ăsta Nu, nu, du-te acasă, draga mea, du-te Mă Da pe vremuri când stăteai aici și erai doar micuța Dorit Iar eu eram liber Aș fi putut să Nu, nu, nu Acum ești bogată, mi e Dorit Arthur Nu, mi, nu se poate Dar Arthur, tu nu știi Nu, nu ți-am spus Salut pe noi, Musafir închisorii Marshall C. Cine ți-a permis să intre aici, blandoa? Oh. Ieși afară! Oh, nu te zbur, vin în interes de afaceri! N-am niciun fel de afaceri cu dumneata Nu mai spune! Îți amintești de literele N-U-S-I-R? De unde le știi? E, asta mă privește! <laughs> în orice caz am la mine o hârtioară în legătură cu literele N-U-S-I-R. Uite! Voia să o cumpere mama dumitare, dar nu ne-am înțeles la preț. Acum însă o să-i scriu următorul bilet. Dai voie! Dacă peste un ceas nu voi primi de la dumneavoastră suma de 200 de lire, atunci documentul care vă interesează va fi transmis fiului dumneavoastră sau lui Amy Dorit, Mi? în a căror plăcută companie mă aflu. Așa, Banks, du acest bilet, doamnei Clenam Nu sunt sluga ta De data asta te rog eu, Banks Am citit hârtia Fă ce spune pune omul ăsta Pentru dumneata mă arunc și în foc, Mr. Așa Așadar, să așteptăm Amy, da? pleacă de aici Nu vreau să te văd la un loc cu acest... Nu! Nu vă sfătuiesc să plecați, mi dorit. Poate că peste o oră veți primi dovada că tatăl dumneavoastră a stat 20 de ani la închisoare fără nicio vină. Mrs. A venit! Cine a venit, Jeffrey? acela. Cum îl cheamă? Pensi cu voia dumneavoastră. Chiar eu. Ce doriți? În primul rând, aș vrea să vă vorbesc în legătură cu fiul dumneavoastră. Mm -hmm. Arthur, să fie el singur să-mi vorbească. Vă rog să mă iertați, dar nu poate să o facă. E bolnav? Nu. E închis la închisoarea datornicilor. Aha. Deci l-au închis. Da. Spunea, Myolfreenwich, nu ar vrut să stângere. I-au trebuit invenții, mm -hmm. nu comerț. Mm -hmm. El te-a trimis? Nu. Dar sunt sigur că nu o să-l lăsați așa Te înșeli S-a ruinat să fie sănătos Dar nu o să dau ultimul meu ban Pentru datorire lui Vai să-i dai, Mrs. Ce? Așa fac mamele pentru a-și salva copiii Taci, mintito De ce te amesteci? Ce vrei? Știu eu ce vreau, o Să nu te apropie de mine, Lenuici Să nu te apropie că țip Țip, aude până la catedrala Sfântul Paul Hai să te căiești, păsărico Are să-ți Nu! Mi-ajunge! Destul v-ați bătut joc de mine! Mm -hmm. Nu mă mai tem de voi! Ce? Auziți? Plec! unde să te duci, toată! La Arthur. Și-am să-i spun tot! Oh. Înțelegi? Oh. Tot! Fă-ți interzic, Flinwich! Da. Să nu te apropii de mine, Flinwich, că toată strada în picioare! Am plecat! Și tu, țiganule, ce mai vrei? Care de știut? Mai, mai am să-i dau o scrișoare, doamne, de la Brandua. Da! Ce are bani? Niciun ban! Nous! Niciun ban! Pleacă de aici! Scorpion! Mm. Ah. Am ajuns la capătul puterilor. Am un vis. Cum știu că m-au Nda, Mrs. Clenam, nda. Fie că vrei, fie că nu vrei, corabia dumii se scufundă oh. și eu n-am chef să mă duc cu ea la fund. Adio, Mrs. Clenam. ai pierdut mințele? Unde pleci? A venit timpul să-mi deschid o firmă proprie A a dat faliment N-ai bani Faliment moral N-ai bani Bani destui Bani furați de la mine e, Dar dumneata n-ai furat? De la cine am învățat să înșel? Și nu te mai osteni să-mi fați morală Adio, Mrs. Fena, să te gândești din când în când la mine! Mm. N-a vrut să audă de tine Iar cât despre chitanță A înțeles că de data asta a pierdut partida Sufle de mamă Puțin îi pasă că fiul ei e la închisoare mm. Mm. Mama Mama mea n-a vrut Nu e adevărat, artar. Știi, ea Nu era mama ta adevărată Cum? Ce, mm. ce vrei să spui, Efri? Firma avea nevoie de moștenitor, și Mrs. Clennam nu putea să aibă copii. Ai fost adus în casă pe când era în fașă. Da. Ei, și pentru că azi e ziua surprizelor, și pentru că Mrs. Clennam nu mai poate să-mi cumpere documentul, o să vă spun și eu secretul meu. Mis Dorit, tatăl dumitale a stat închis pe degeaba. Oh! Nu era vinovat. Dator nu datoran nimănui nimic chitanța aceasta pe care o ascundea Mrs. Clenam dovedește că și-plătise datoriile. Cum? Și dumneata știai? Și ai tăcut. Șantajistule. pune mi la peliș doar la promiție pe. Ce? ce? stai. Nu, nu, nu, nu mă strânge așa că nu o pun nicio rezistență. Merg singur Ce credeți că o să mi se întâmple? Mă vor elibera imediat O să o vedem și pe asta că O să o vedeți? Și de ce aș putea fi, mă rog, învinuit? Că nu vreau să muncesc? Că vreau să câștig banii cât mai ușor? Da, e adevărat Trăiesc din intrigi prin priceperea și, și retenia mea zic. Dar așa trăiesc la noi magistrații, negustorii, bancheri Și chiar deputații din Parlament ah. Ei sunt cu toții frații și păstorii mei, Așa că niciun caz nu mă vor băga la apă Lasă gură, cavalere, și dai drumul. Efri, vină cu noi să ne fii martor. Da. Arthel, am să plec și eu. Pentru că așa vrei tu. Emi? Dar înainte aș vrea să-ți spun ceva. Știi, Arthur sunt la fel de săracă ca și pe vremea când trăiam aici. Ce înseamnă comedia asta, Emmy? Ce tot spui? Dar nu e comedie, Arthur. E adevărul un adevărat. Bine, dar averea dumitale, milioanele dumitale s-au dus. S-au dus odată cu falimentul și ruina întreprinderilor domnului Kesby. Tata investise toți banii în afacerile acestuia. Așa că s-au dus. Dar nu-mi pare rău Mă întorc cu inima senină Ușoară la sărăcia de altă dată Micuța mea Dorit Micuța mea Emi artă Să nu încerci cumva să mă compătimești Altfel Pentru prima oară în viața mea Am să mă supăr pe Duneta. Mai ales că n-ai pentru ce să mă compătimești dacă știi ști ce tare mă plictiseam la baluri Prin ce nobile aceia am fumurați Și trebuia să vorbesc numai despre Piersici Biscuiți Degețele <laughs> Dar a trecut Acum Arthur spune Tot nu vrei să mă lași să rămân aici Cu dumneata Nu, mi? Nu se poate. Ai adevărat că ai pierdut totul, dar ți-a rămas în schimb libertatea. Pe când eu, nici măcar asta nu mai. Cine nu mai fi? Intra! Ah, sunt asta. doi și Minnie! Sunt Prietene, ce mai faci? A. Ce fericiți sunt că te oameni! Bărbații, v-ați văzut? V-ați îmbrățișat? Ei. Și dacă v-ar lăsa cineva până mâine dimineață, n-ați terminat cu întrebările? Mini, mini, Minnie! Ce mai stau? Bagajele, că plecăm cu toți acasă! Lasă asta, mine. Citesc pe obrazul tău, doi. Că n-ai făcut călătoria degeaba Te-ai întors învingător. E Chiar în vingător nu, dar în orice caz datoriile sunt toate plătite Și are tale, artă, ești liber Arthur. Îți mulțumesc, dragul meu Libertate pentru azi Dar mâine, mâine ce vom face? Mâine, mâine vom începe totul de-a capul Ne vom bate cu destinul și cu oamenii Vom munci și vom cânta Vom mânca pâinea câștigată muncind Și ne vom bucura că avem gânduri curate, drepte, semine Crezi că e puțin asta? Hm. Și eu, Arthur, eu ce să fac? Acum că sunt liber, e de ajuns un singur semn Și te iau cu mine Dar îți dai seama spre ce viață te iau, Emi, nu e așa? Da, Arthur, dar nu-mi e teamă. Pornesc spre viața asta Care nu va fi ușoară, știu Fericită și Mândră Căci drumul, dacă va fi greu sau ușor Îl vom străbate alături nu e așa? Să ne Ferinarele, mele dragi. E timpul să vă odihniți. E, Dar tu, ferinarele, de ce nu vrei să te stingi? Și tot clipești din ochiul tău de lumină. Încotro privești. Te-nțeleg, i-ai zărit pe și pe micuța dorit. Merg unul lângă altul, se privesc, aproape nici n-au nevoie să-și vorbească. Da, da, înțeleg câte bucuri, felinarule drag, de tinerețea și fericirea lor. nu numai de nu s-ar mai întoarce niciodată. Sub bolțile întunecate ale închisorii. De ce mă tem de asta? Pentru că trăim într-o lume înspăimântătoare, O lume în care nimic nu-i atât de rău Încât să nu se poată întâmpla. Totuși, lumea asta rea nu e veșnică, felinarule Va veni o zi când ea va dispar în trecut Așa cum să rispești ceața uneori deasupra Londrei Să vină ziua aceea Și cum va fi? Nu știu, ferinarule. Sunt un vietlampagiu Dar De venit Va veni Asta știu Da, da ladies and gentlemen, În curând va veni O zi nouă și semină, O zi În care soarele va străluci mândru pe cer Şacum, cum ladies and gentlemen, cum Am transmis. Micuța Dorit Dramatizare radiofonică După Charles Dickens De Horia Lovinescu Distribuția a fost următoarea William Dorit Ion Manolescu Emmy, Dana Comne Fanny Nina Diaconescu Tape, Gabi Dănciulescu Catherine Clem Maria Filoti Arthur Clem George Carabin. Efri, Marieta Rares Flinwich, Titus Laptes Mrs. General, Natasha Alexandra Doris, George Măruță Mini, Migria Avram Nicolau Blandua, George Voinescu Banks, Paul Sava Paznicul închisorii, George Iliescu Lampagiul Vladimir Maximilian Regia muzicală Inginer Lucian Ionescu Și Alexandru Gabrielescu Regia de studio Mia Olaru Regia tehnică Inginer Lucian Ionescu Regia artistică bound strafilat